Наче баба під мужиком стогнав та боки вилежув. Що взяти з дурної? Язик без кісток. Удруге змовчав князь, лише вуса настовбурчив і питає. А може ляжеш під мене вільно? Я під ведмедя, ти під князя. І всі живі, і князь, і ти, і князівський байстрюк у твоєму черві. Що скажеш? І за цицьку мельну кодржину схопив п'ятірнею. Ох, і дзвінки жилляпас пролунав. Лісом від луння пішло, єгері за голови схопилися а Лентовський реготом зайшовся. Довго реготав по князівському, а потім віддав Мірошникову дружину єгерям на потіху. Сам дивився, як ті потішалися. Люльку курив. Потім постояв над розтерзаною жінкою і наказав єгерям її руки рубати. Раву що князя била, полікоть. Ліву не таку винувату, тільки пальці. Не посміли єгері відмовитися, зробили жінку безрукою, припекли з молоскипом рани. Галентовський особисто їй на шию гаман із грубими грішми почепив і велів із пошаною додому пробисти. Ровели із пошаною. Тиждень після цього млин мертвяком стояв. Під майстри та молодші сокири в корчмі Гіцика Габершляга сидьма сиділи, гірко пили додому й те боялись. Вив мірошник стах над дружиною по-дикому, і з того світу витягав і витяг. Тільки що з того? Грошима проклятими розбитого життя не склеїти, рук нових не купити, а до князя Сокирі ні Сокири не дотягтися, ні словом не дістати. Не боїться, лентовський, ні Бога, ні чорта на таких ні причину не наслати, ні сухим деревом у лісі придавити, бо ж для цього поруч бути треба, щоб бачити, чути, де там Мірошникові з князем рівнятися? На тринадцяту ніч, коли серпик молодика вдався в верхівки сосон, під'їхав до млина Тарантас. Зістрібнув із передка худий візник в багатому камзолі, яких не носить тутешня шляхта, і в зеленому береті з північим пером. Не пускав раніше Мірошник Стах гостей супроти ночі та ще й незнайомих, а цього пустив. До ранку розмовляли, а за годину перед світанком вийшов північий пироз з млина, до Тарантаса свого попрямував. Не порозуміємося ми з тобою, наздогін непроханому гостю Мірошник Стах. «Сам знаєш, я не куплений-проданий, я родовитий Сокира, тож навіть заради помсти ні, не порозуміємося». Повернувся стак до хати, дверима хряпнув, а північі все стоїть біля Тарантаса, не їде, не мов чекає чогось. І дочекався. Мірошників син тринадцятилітній Сокирка із-за рогу в'яном викрутився і рукою гостеві махає. Сюди йди, мовляв. Стали обоє в комірці, слово за словом, молоде, гаряче, от уже і ножик по реці сяйну, і перегусячи в крові скупалося, креслить по жовтому пергаменті, квапиться. Спізнаюся, ти мершник у сташі. Пізно пробіг.